saya ini asliq al akhir al-Hadithi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, dan syaril muhrim muhdathatuh, dan semua muhdathat bilah, dan semua bilahat zallalah, dan semua zallalah tinar. Kita masih membahas tentang 18 masalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Isra, dimulai dari ayat yang ke 22. Pada pembahasannya lalu kita sudah membahas masalah yang pertama yaitu larangan berbasyarik kepada Allah Subhanahu Wataala menjadikan sembahan sembahan lain bersama Allah Subhanahu Wataala juga telah kita bahas perkara yang kedua yaitu Allah ta Taala perintah untuk beribadah kepada Allah Allahumma meninggalkan segala bentuk sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita, kita membahas tentang masalah keharusan kewajiban birulwalidain berbakti kepada kedua orang tua dan secara khususnya ketika kedua orang tua tadi atau salah satunya sudah mencapai usia tua Maka dalam beberapa ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pimpinan kepada kaum muslimin sikap yang tepat yang harus dia ambil ketika mendapati orang tuanya dalam kondisi sepuh. Kemudian masalah yang berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Masalah yang berikutnya disebutkan dalam ayat yang ke-26. Adapun ayat yang ke-25, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum antakun fa innahu lil awabin ghafur. Itu masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Itu berkaitan dengan masalah tauhid. Rabbmu lebih tahu tentang apa yang dalam hati kamu. Kalau kalian orang yang saleh Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun bagi orang-orang yang awabin, orang-orang yang bernyata taufat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berasaskan berkaitan dengan masalah kualiti. Ada bermasalah yang berikutnya, masalah keempat, masalah keempat, kelima, keenam dan ketujuh disebutkan dalam ayat 26 dan ayat yang ke-27. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Al-Quran. Wa atitha al-qurba haqqahu wal miskina wabna s-sabil wala tubadzir tabadzira. Innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Wakahash shaitanu l-Rabbihi kafura. Allah mengatakan dan berikanlah kepada dal Qurba rafat haknya dia. Dal Qurba di sini ini masalah yang keempat sekarang memberikan haknya dal Qurba. Dal Qurba di sini mengandung dua makna makna yang pertama dzil qurba ialah kerabatun nabi sallallahu alaihi wasallam kerabat-kerabat nabi sallallahu alaihi yani, wa alihi wasallam ahli bait keluarganya rasul sallallahu sallam yang kedua dzil qurba di sini ialah kerabat secara umum family family kita kerabat kita dan makna yang kedua inilah yang lebih mendekati bahwa so, dimaksud dengan al-Qurba di sini ialah kerabat kita atau famili kita sehingga pada ayat ini setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan masalah Firul Walidain berfakti sama orang tua Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan setelah itu Al-Ihsan il Qurba, keharusan untuk berbuat baik, berbakti kepada kerabat dan famili. Serta rahim. Tanya semisalnya. Namp. Ini menunjukkan bahwasannya kerabat il Qurba memiliki posisi yang tinggi setelah kedua orang tua. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau tentang orang-orang yang harus dia berikan ihsan, sikap baik kepada dia. Siapa? Maka beliau mengatakan ummak, ibumu. Sampai tiga kali. Ummak, ummak, ummak. Ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali. Kemudian yang keempat kalinya belum mengatakan Summa Abak. Kemudian Bapakmu. Setelah itu tersebutkannya kedua orang tua dalam riwayat ini belum mengatakan Summa Adnaq ya Adnaq. Kemudian yang lebih dekat kepada kamu dan yang lebih dekat kepada kamu. Disebutkan dengan alafat yang lainnya Summa al Fal-Aqraba kemudian kerabat yang paling dekat dan yang terdekat sehingga ada tartifnya ada, ada urutannya sehingga dahulukan ibunya lalu kemudian ayahnya lalu kemudian kerabat yang terdekat dan yang terdekat adalah wow menunjukkan bahwasanya saya lagi family dan kerabat itu betul betul memiliki hak yang sangat tinggi dalam Islam dimana disebutkan pada peringkat berikutnya setelah Purwodaya dan diantara bentuk memberikan haknya kerabat ialah silaturahim menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka dan ini memiliki pahala yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Dalam suhu hadith yang sahih Beliau pernah menekaskan Man ahabba Ayyub sada'lahu fi rizqihi Wa yunsa'lahu fi ajalih Faliyaswil rahimah Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditunda ajalnya maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahmi. Hadal huwa ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat untuk rahim. Bahkan termasuk di antara sebab diluaskannya rezeki Allah SWT dan di dunia ajak. Masya Allah. Ataupun yang lainnya itu masuk dalam kalimat al-ihsan. Berbuat baik kepada mereka. Baik dalam bentuk ucapan. Ataupun dalam bentuk perbuatan. Kemudian yang kelima, wal miskin, memberikan hak miskin orang miskin. Masuk pula adalah pemb miskin, ia adalah Faqir fakir miskin. Wah bin Sabil ini yang ke enam, memberikan haknya ibnu Sabil, haknya ibnu Sabil, ibnu Sabil. Iyalah kaum para musafirin Yang kehabisan bekal dalam safarnya Enam Miskin, fakir miskin dan musafir ini Juga demikian kita diperintahkan Untuk memberikan haknya mereka Berbuat baik kepada mereka Dan ini sudah Kita bahas tentang masalah fuqra wal-masakin Wabunusabi lillah akhirit Dalam Ayat-ayat yang telah lewat penyebutannya Seperti pada Ayat An-Nisa Sepuluh hak Demikian pula pada Wasaya Asyarah Sepuluh wasiat Yang telah menyebutkan al Lewat itu Sehingga tidak perlu lagi lagi pembahasan tentang masalah yang seperti itu. Ada pun yang ketujuh Allah mengatakan: Walatubazir ta'bzirah dan janganlah engkau mubazir melakukan tindakan tabdzir, tindakan mubazir berlebih-lebihan. Jadi maksud dalam ayat ini: Walatubazir ta'bzirah dan janganlah engkau Pertindak mubazir. yakni ni sil Dalam perkara infak. Memberikan nafkah, Sadakah. Jangan terlalu. Israf berlebihan. Tetapi. Yang tepat ialah. Wasata. Pertengahan. Sebagaimana. Sebenarnya dalam ayat yang lainnya. Allah mengatakan. وَالَذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا. Disebutkan dalam surat Al-Furqan dan orang-orang yang bila mereka berinfak, lama diserifu, mereka tidak berlebihan. لا فورس. Walamiaqaturu dan, dan juga tidak pula orang menyeret tidak sama sekali. Singa yang tepat ialah tengah-tengahnya, tengah-tengahnya, tidak israf, berlebihan, tidak pula yang ketar, kurang dalam memberikan nafkah. Singa tengah-tengah saja. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan yang tegas, menunjukkan haramnya tabdhir. Allah mengatakan Innal mubadzirina kanu ikhwan syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap mubazir tabdzir, mereka itu ialah ikhwan sadara, syaitan, saudara saudaranya syaitan. Ia asbahuhum fi dzalik. Orang-orang yang yang tabdzir, yang melakukan tindakan mubazir itu. Serupa dengan syaitan dalam nah�. yani dengan tab ini. Naam. Yang dimaksud dengan. Tabzir fil nafakah. Mubadir dalam bekara nafakah. Yang dikatakan dari pelubih-lebihan israf. Dalam bekara nafakah. Yang dimaksud di sini ialah. An-nafakah fi ghairil haq memberikan nafkah, memberikan sedekah, infak bukan kepada perkara kebenaran. Tetapi memberikan nafkah tadi untuk perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beberapa hadar keterangan-keterangan sahabat dan tabi'in tentang masalah makna tabdir mubadir dalam infak disebutkan oleh alimah uh, Ibn Kathir dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. anhu beliau mengatakan at-tabdir al-infaq fi ghairi haqqin yang namanya muqaddir, Tabzir. iyalah berinfak dalam perkara selain kebenaran. Ini juga penafsirannya bin Abbas. radhiyallahu taalaanhu. Yang semakna dengan itu iyalah ucapannya kata rahimahullah. Imam kata dari kalangan -kala tabiin. Dia mengatakan, at tabzir An-nafaqatu fi ma'siyatillahi ta'ala. Wa fi ghairil haqqi wal fasad. Yang namanya mubazir, tabazir tu Allah Berinfak. Dalam perkara ma'siyat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga para selain kebenaran, al-haq. Dan juga dalam rangka untuk merusak. Untuk kerusakan. Ini yang namanya tabazir. Upazir yang dikatakan di Quran As-Sya'atin. Surat Demikian kondisinya. Sampai digambarkan oleh Al-Mujahid. Imam Mujahid rahimahullah. Katanya Mujahid. Kalau menyebabkan orang-orang. Apa Fil haqbi. Lam yakun mubadzira. Walau anfaqamuddan. Fi ghairi haqbin. Kana mubadzira. Kata Mujahid rahimahullah. Kalau seandainya. Ada seseorang. Yang menginfakkan semua hartanya. Yang menginfakkan semua hartanya. Dalam perkara kebenaran. Fil haq. Dalam perkara hak Maka dia bukan termasuk Mubazir. Bukan termasuk orang yang Mubazir. Yang terdir. Dan seandainya orang tadi. Seandainya orang tadi. Menginfakkan satu mud saja. Satu mud saja. Satu mud itu sepenuh dua telapak tangan. Dia menginfakkan satu mud saja. Dalam perkara Selain Allah, maka dia termasuk mubadir orang yang berbuat tabdir. Demikian penafsiran penafsiran dari kalangan para ulama kita saudara saudara tentang masalah ini, sehingga dari sini sangat jelas bahasanya yang dimaksud dengan tabdir sikap tabdir lambai batas belubilubihan dalam. Masalah nafakah ialah kalau digunakan untuk perkara-perkara kemahsiatan. Bukan dalam perkara hak. Enam, ada seorang yang memberikan bantuan, uang besar, infak. Dengan infak yang sangat besar, tapi dalam rangka untuk menyemarakkan guburan. ada, mubazir itu atau memberikan infak yang besar dalam rangka untuk membuat acara kemaksaan acara pentas seni atau yang semisalnya mubazir itu mubazir itu demikian pula masuk dalam bab ini ialah dalam perkara yang sempatnya mubah Dalam perkara yang sempatnya mubah Sudah kita dilarang untuk tabdir Israf berlebihan Seperti dalam bab makan Dan minum Allah Taala mengatakan dalam Al-Quran Kulu wasyrabu Wala tusrifu Kulu wasyrabu Wala tusrifu Makan dan minumlah Kalian Walatus ribu dan jangan kalian berlebih-lebihan makan yang cukupnya sepiring atau sepiring setengah atau dua piring lah paling banyaknya orang itu jadi ya, cukup itu minum segelas dua gelas cukup walatus ribu dan kalian jangan berlebih-lebihan dalam bab ini yang makan cuma dua orang. Masaknya untuk 10 orang Mumpah sendiri itu siapa yang mau makan? Yang makan cuma 2 orang Sekarang dia sama istrinya saja Tapi masaknya itu macam-macam Ada sayuran ini, ada sayuran itu Ada lauk ini, ada lauk itu Ada kue ini, ada kue itu Jajan ini, jajan itu. Senek ini, senek itu. Minuman ini, minuman itu. Padahal dia makan paling pol, sepiring, dua piring. Selebihnya ke mana? Buang. Ini tabzir. Mubazir jelas. Sangat dilarang dalam Islam. Alhamdulillah. Dan ini biasanya pada orang-orang kaya ini. Maka... Saya nasihatkan kepada bagian dapur diperhatikan betul-betul masalah yang satu ini. Jangan sampai ada sayuran-sayuran atau makanan-makanan yang berlebih dan yang makan dibuang sia-sia. Itu termasuk tabzir mubazir yang diancam dalam ayat ini wala tubdzir tabdzira dan kamu jangan melakukan tindakan tabzir mubazir innal mubdzirin kanu ikhwana syayatin sesungguhnya orang-orang mubazir itu melakukan tindakan tabzir ialah teman-temannya syaitan mirip dengan syaitan Disebutkan dalam ayat insuruhnya. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُرًا Dan syaitan itu orang yang sangat kufur kepada Rabnya. Sehingga, Kalau kamu berbuat tabzir, Maka kamu diserupakan dengan syaitan dalam bab ini. Mengkufuri Allah SWT. Ya'ni kufur ni'mah. Berarti kamu sama dengan syaitan dalam bab, Mengkufuri mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Iman bin rahimahullah Dalam tafsirnya Ketika menjelaskan tentang ayat ini Innal mubaziri inakanu ikhwana syaitin Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu Adalah saudara syaitan Beliau mengatakan Ya'ni keserupaannya itu Dalam beberapa bab keserupaannya itu dalam perkara permasalahan. Dia mengatakan ai fit tabdir. Sama dengan setan dalam bab tabdzirnya, tindakan mubazirnya itu. Yang kedua wasafah. Sama dengan setan dalam bab safah kubuduhan. Sama-sama butuh setan Karena tindakan tabzir, itu bukan tindakan orang-orang yang akil yang berakal. Tetapi tindakan orang-orang yang bodoh. Maka diserupakan dengan syaitan dalam bab kebuduhan tadi itu. Yang ketiga, diserupa, sama dengan syaitan dalam bab. Wa targita'atillah. Meninggalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meninggalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab dia tidak syukur ni'mat Dan yang keempat ialah Dalam bab Wartiga di ma'asyatih Serupa dengan syaitan dalam bab Sama-sama Jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk tadi itu, kufur ni'mat. Mengkufuri ni'matnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an. Ini merupakan ancaman yang sangat keras. Sebab, diserupakannya itu dengan siapa makhluk Allah yang paling julek. Yang paling jahat dan yang paling kafir ada siapa. Maka kalian ingat jangan melakukan tindakan tabdzir. Yang ke-8. Sekarang masalah yang ke-8. Allah mengatakan cela itu wa imma tu'ridan 'anhum ibtigha' rahmatin min rabbika tarjuha. Fa qul lahum qawlan maysura. Adi ayat ini ya. Dan bila engkau berpaling dari mereka berpaling dari famili-famili fakir miskin ternary misalnya iftigho arhamati min dalam rangka untuk mencari rahmat dari kamu tarjuhah yang kau harapkan fa kullahum qawlan maysura maka ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mudah Maksudnya ayat ini ialah ketika kamu tidak bisa memberikan nafkah kepada kerabat, ketika kamu tidak bisa memberikan nafkah sebagai infak kepada kerabat kamu, tidak bisa memberikan infak kepada fakir miskin atau ibnu sabil, maka Di saat yang seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dengan ucapan: "Fakullahum Ka'ula Maisuro". Maka ucapkan kepada mereka ucapan yang mudah, Yakni beri mereka janji, beri mereka janji dengan janji yang mudah. Misalkan ada kerabat kamu yang minta atau ada kerabat kamu yang minta, oh, yang yang yang yang pinjam utang atau ada fakir miskin atau ibnu safil minta sama kamu dalam keadaan kamu enggak punya apa-apa maka kamu katakan sama mereka insyaallah kalau ada rezeki inillah taala kita akan kasih kalian إِذَا جَعَ رِزْكُ اللَّهِ فَا سَنَسِلُكُمْ إِنْشَاءَ اللَّهِ kalau tak rezeki dari Allah SWT insyaAllah kita akan menyambung lagi hubungan dengan kalian kita akan kasihkan nafaka begitu itu makna lahum وَقُلَّهُمْ قَوْلُنَّيْسُرَ ucapkan kepada mereka ucapan yang mudah yakni diberi janji dengan janji yang mudah supaya mereka itu tenang hatinya tidak menganggap kita orang yang pekhil orang yang kikir orang yang pelit tetapi terlihat pada mereka bahwa kita betul-betul menginginkan kebaikan untuk mereka menginginkan kebahagiaan untuk mereka sehingga kita tidak punya apa-apa kita ucapkan Kalimat yang demikian kepada mereka. Insyaallah, kalau ada rezeki dari Allah terseki, kita akan kasih kalian. Nah, itu. Dan kemudian semata-mata insyaallah saja. Betul itu begitu ada rezeki dari Allah, kamu kasih mereka. Pokoknya insyaallah, insyaallah insyaallah. Begitu insya ini kita kasih insyaallah. Insyaallah tak isi nih. Nah hanya semat sementara-sementara insyaAllah ada rezekinya wala ngasih kerapatnya atau familinya. Bagaimana katanya ada rezeki mau ngasih. Ya insyaAllah. Jangan demikian. Itu menunjukkan upaya mengingat janji. InsyaAllah dan diupayakan untuk memberikan kepada mereka semua kita. Ini penafsirannya para ulama al-tafsir. Rasulnya kalimat. Wa kullahum qawlam may surah. Katakan kepada mereka dengan ucapan yang, yang, yang, yang, yang mudah, iyalah, iyalah, mang berjanji kepada mereka dengan janji yang mudah, fula. Ini penafsirannya Mujahid, Waikrimah, Al Sa'id, Al Shu'bahir, Al Qatada, Al Hasan Al Basri dan yang lainnya. Demikian mereka menerangkan tentang ayat ini. Bagaimana yang saya sebutkan di atas Maka ini Merupakan adab yang indah Adab yang bagus Dalam bermakamalah Kepada orang lain Nah Kalau punya Maka menyantuni mereka Memberi infak saudara Kepada mereka Dengan semampunya Ikhlaskan Allah kalau tidak mampu. Maka memberikan janji yang indah kepada mereka. Dan diwujudkan nanti ketika datang rezeki Allah. Dan kepada dia. Sehingga. Tidak kemudian. Ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel. Dimentai sama familinya. Atau kerabatnya. Atau orang miskin. Atau yang misalnya. Nah. Ha? Dalam keadaan dia tidak ada, Ngomong, Eh, minta terus ini, Ngerti, lagi tidak ada kok, Begini, begini, begini, begini. Akhirnya yang datang kepada dia itu, Langsung pataran, patah hatinya. Alamanya bagi, Itu yang sepantasan demikian. Atau kemudian, Apa namanya, dikasih, Ngomel-ngomel setelah itu, Nih, untuk kamu, Ngasih sebab-sebab begitu ya. Atau patah orangnya Ini untuk, untuk kamu Atau misalkan Ini untuk kamu Terus jangan ngasih lagi ya Jangan minta lagi nah, Kalau begitu modelnya Maka yang terjadi ialah Perkara-perkara yang tidak diinginkan Perkara-perkara yang tidak bagus Dalam Islam Sehingga Dalam Islam ini Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya salallahu alaihi wa sallam memberikan kepada kita pimpinan adab pimpinan akhlak kalau sampai dalam urusan yang seperti ini sehingga betul-betul orang tadi itu tidak patah hatinya dan kita pun juga demikian tidak sampai menyakiti hati mereka Allahumma nastan. Ini dibalaskan baik-baik ya. Karena ini biasanya terjadi dan sering terjadi. Apalagi kalau sudah masyarakat, kalau sudah apa namanya biasa kumpul dengan kaum muslimin, dengan fakorah, walmasakin, dengan ibnu sabil, dengan kerabat-kerabatnya, dengan family-familinya. Contohnya, misalnya. Sering berjaya seperti, seperti ini, sehingga dipelajarkan betul bimbingan Allah Taala ini, supaya kita bisa menjadi seorang yang bagus, maambarlahnya, bagus akhlaknya, naam dan tidak membuat orang patah hati atau sakit hati atau yang semisalnya, naam. Ini Yang ke-8 Yang ke-9 Ialah yang disebutkan setelah itu Allah mengatakan pada akhir yang selanjutnya Wala taj'al Yadaka Maghluulatan ila unuqika Wala tabusodha Kullal basri Fataku sudah malu memahsuro, dan janganlah kalian menjadikan tanganmu terbelenggu di leher kamu, dan jangan pula kamu bentangkan tangan tadi seluas luasnya, sebab kamu akan duduk dalam keadaan maluma, terjela. Mahsurah Dalam kata kamu ya. Mahsur Ya'ni Tidak punya kemampuan apa-apa Untuk Berjalan Itu mana lafadnya Maksud ayat ini ialah Maksud ayat ini ialah Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kaum muslimin Supaya mereka itu hidupnya ekonomis. Tengah-tengah. Tidak pakhil. Tidak pula berlebih lebihan Di dalam perinfak. Melebihi kemampuan. Naam. Sehingga. Makna ayat ini. Wala taj'al yadaga maghluulatan ila unuqiga. Janganlah kamu menjadikan tangan kamu terbelenggu di leher kamu. Ia yani jangan kamu menjadi orang yang bakhil. Tidak memberi sesuatu pun kepada orang lain. Tidak berinfak, Tidak bersadakah. Tidak hibah. Tidak wulawakaf. Atau misalnya. Jangan pula Allah mengatakan wala dapsudha kulal pasti. Jangan pula kamu bentangkan perkara tadi dengan seluas-luasnya. Ia ini kamu jangan israf, fil infak. Kamu jangan berlebih-lebihan dalam perkara infak, melebihi batasnya kamu. Ia ini pengeluarannya lebih besar dari pemasukannya. Pengel uh, pemasukannya cuma 100%. Nafakahnya infaknya 300 Ini juga demikian Tidak diperkenalkan oleh Allah SWT Sehingga yang tepat ialah Tengah-tengah Tidak bakhil Tidak pula Israf berlebihan dalam masalah itu Tengah-tengah Itu yang disebut dengan fil aish, Ekonomis Dalam perkara kehidupan Nah Baik. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, "Inna Allahu inna rabbaka yabsutur rizqa liman yashaa'u wa yaqdir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan rezeki, meluaskan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki, wa dan yang mempersempit rezeki kepada orang yang dikehendaki. Innahu kana fi 'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah dengan hamba-hambanya Maha melihat dan mengetahui perbuatannya mereka. Yaani Allah tahu siapa orang-orang berhak untuk diberi kekayaan. Siapa pula orang-orang yang berhak layak diberi kefakiran. Sehingga ayat ini adalah prinsip dalam kehidupan. Dalam menjalani kehidupan dunia ini. Di dalam membelanjakan suatu Ini prinsipnya. Jangan terlalu. Fakil Jangan terlalu berlebih-lebih Sehingga normal Tengah-tengah begitu Saya pada dengan 10 InsyaAllah Kita bahas pada pertemuan yang berikutnya Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayyib, ayyib, ayyib Apakah boleh menggunakan atau melakukan KB Dengan niatan untuk pemenuhan susuan anak mencapai dua tahun Sambil memulihkan tenaga Juga bagi sang ibu yang melakukan KB ini Baik, kalau KB dalam artian tahdi dunasel Dalam pengertian membatasi keturunan ini tidak diperkenankan, perkara yang haram. Adapun dalam rangka untuk tahunwi menasal, tahunwi menasal dalam rangka untuk mengatur kelahiran, seperti yang diperkenan di sini, untuk pemenuhan susuan anak mencapai dua tahun, maka ini perkara yang jahil dengan syarat, perkara yang boleh dengan syarat kafe tersebut tidak membahayakan istri tidak membahayakan seorang wanita kalau mempermajorat untuk dirinya maka ndak boleh maka ndak boleh nعم nah, dengan hadis la darara wala dirar tidak ada memborat dan membahayakan orang lain dalam Islam adapun atraf kafe yang ada ini umumnya itu memboroskan, membahayakan. Suntikan KB, atau yang misalnya itu seringkali nya membahayakan kaum wanita. Kadang headnya nggak teratur, kadang gampang marah, emosi tinggi, dada berdebar-debar misalnya, itu membahayakan sekali untuk kaum wanita. Makanya demikian keadanya makan tidak boleh. Tapi kalau misalkan apa namanya, didapati alat KB yang tidak membahayakan, tidak mengobrolkan aman dengan tujuan untuk mengatur keturunan hal telah pas itu tidak mengapa. Ini yang apa namanya disini kita dengarkan langsung dari Abdul Rahman al-Adani. Habibullah wa ta'ala wa syafah tentang Bagaimana caranya menghadapi orang yang suka berburuk sangka atau salah faham? Suka menyalahkan tanpa bertanya terlebih dahulu permasalahannya. Iyid, dalam masalah ini seperti ini. Harus ada upaya nasihat. Menasihati orang tersebut dengan cara yang baik dengan cara yang baik dijelaskan kepada dia jeleknya sopan berpura sangka kepada teman-teman yang lainnya dan dijelaskan kepada dia pentingnya untuk tabayun untuk tersebut cek dan recek sebuah berita Sebutkan bahayanya kalau tidak berbuat demikian, yang akhirnya dia menuduh orang lain berbuat A pada yang tidak demikian, atau berbuat B pada yang tidak demikian, sehingga menimbulkan hati yang tidak enak, menimbulkan perasaan yang tidak fokus dan semisalnya, sehingga upaya nasihat itu ada. Kalau misalkan diketahui adanya seorang yang punya Kebiasaan yang seperti ini Maka cukup dinasihatkan Kepada yang lainnya Supaya memiliki Jiwa yang besar Hati yang lapang Hati yang lapang Bukan kemudian langsung Apa namanya Nusikmati dengan keras Orang seperti ini Ya ini dimaklumi Bagaimana keadaan dia dimaklumi bagaimana wataknya dia, dimaklumi bagaimana sifatnya dia, sehingga tadi itu masing-masingnya upaya untuk berbenahi diri, memperbaiki diri, dan yang penting ialah dalam pub yang seperti ini harus ada upaya tenasoh, saling menasihati di kalangan kaum muslimin, di kalangan kaum muslimat. Khususnya di kalangan kita sendiri, dan itu merupakan bukan radin, atirul nasiha, agama itu ialah nasihat, agama itu iran nasihat, halah wah. Kemudian juga dinasihatkan kepada yang punya tabiat yang seperti ini juga demikian harus tahu jeleknya sifat yang seperti ini, sehingga dia berusaha menahan diri. Dan itu sangat jelas sekali. Sebab berkaitan dengan orang lain. Bisa memunculkan perasaan yang enggak enak pada orang lain. Atau bahkan menyakiti hati orang lain. Atau bahkan sampai berhenti memutuskan hubungan dengan orang lain. Alakulihal, masing-masingnya harus berpenah diri. Sehingga tercipta suasana muamala yang bagus. Akhlak yang, yang indah. Dalam kehidupan sehari-hari. Wallahualam. Bolehkah kita jengkel pada orang yang bakhil. Ya yang namanya jengkel itu ya perkara yang sifatnya adi. Bia Biasalah jengkel pada seorang yang. Pataknya enggak bagus. Tapi. Kalau cuma semata-mata jengkel. Tidak ada manfaatnya. Kalau cuma jengkel toh Ya kamu tidak dikasih. Dari dia. Ya dia juga gak bisa berubah. Sebab akhirnya. Yang terpenting dari semuanya sekali lagi. Iyalah. Upaya perbaikan. Upaya nasihat. Upaya meluruskan. Itu yang paling penting. Sehingga. Yang tadinya bakhil. Berubah menjadi orang yang. dermawan Yang tadinya dia jengkel kepada dia. Biar suka sama dia. Itu yang paling penting, upayakan nasihat, upayakan uh, apa namanya uh, perbaikan supaya timbul moral yang bagus dalam masalah yang seperti ini. Saya pernah mendengar ceramahnya Ustadz Qari yang kurang lebihnya menyatakan bahwa bolehnya menikah dengan niatan sebentar karena tugas atau belajar di suatu negara daripada berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah ini memang diperbolehkan? Apakah sebaliknya? Apakah tidak sama saja dengan cara menikah mut'ah? Tentang masalah ini Memang ada perbincangan panjang Di kalangan para ulama, para masyarakat Nah Ada sebagian yang membolehkan seperti itu Dan bukan termasuk mut'ah Dan banyak pula di kalangan para ulama kita yang melarangnya Nikah dengan niat untuk mentalak Wallahu a'lam Wallahu'alam Semuanya berkaitan dengan masalah-masalah Yang masih diperbincangkan oleh para ulama Apakah benar tentang sirahnya rohnya secara hanya sahabat Mugirah bin Syubah Radhiallahu ta'ala anhu Yang suka kawin cerai Kalau ia disebutkan dalam buku secara begitu Dalam al bidayah wa nihayah Ibn Kathir Rahimahullahu ta'ala dan juga yang lainnya Demikian disebutkan dalam sejarahnya Mugirah bin Syubah radhiyallahu anhu Beliau Demikian kondisinya Wallahu Wallahu'alam bismillahirrahmanirrahim Dua perkara di atas sangat merugikan kaum perempuan. Bagaimana sikapinya? Ya tidak ada permasalahannya. Kalau permasalahan yang dibahas di atas. Memang demikian secara syar'inya. Memang demikian secara syar'inya. Sebagai lagi, itu hukum syar'i. Ya perempuan harus menerima dengan tenang, dengan tabah, dengan sabar. Tetapi, kalau perkara yang disebutkan di atas maka demikian syar'inya maka perlu ada upaya nasihat kepada kaum lelaki supaya mereka betul-betul memperhatikan norma-norma agama, norma-norma syariah dan juga memperhatikan tentang haknya kaum wanita. Haga. Wallahu a'lam bis Cukup insyaallah, tapi yang lainnya di ji bas pada pergoman berikutnya insyaallah harakobi hamdika asyru la ilaha illa anta astaghfiruka wa